îl ei, Duhul nostru îl pune. Cartea lui Isus, el ni a adus. Să se determine. Faptele Apostolilor, capitolul 6 și versetul 1 În zilele acelea când s-a înmulțit numărul ucenicilor, evrei care vorbeau grecește cârteau împotriva evreilor pentru că văduvele lor erau trecute cu vederea la împărțiala ajutoarelor de toate zilele. Cu toată încercarea prin care a trecut încă din primele zile, Biserica Domnului Isus Hristos se înmulțea și se întărea necurmat sub călăuzirea Duhului Sfânt. Orice încercare pe care o îngăduie Dumnezeu să vină asupra credincioșilor săi este o pricină de întărire, de creștere duhovnicească și de roadă spre slava lui Dumnezeu. În zilele acelea s-a înmulțit numărul ucenicilor. Dacă în zilele acelea se înmulțea numărul ucenicilor Domnului Isus Hristos, în zilele acestea, adică în timpul prezent, să nu se mai înmulțească? Ba da! Biserica se înmulțește până la venirea Domnului, atunci se va împlini numărul de plin și va începe o nouă fază a lucrării lui Dumnezeu pe pământ. Acolo unde se face adevărata lucrare a Evangheliei, se vede propășire, fie că este vorba de o singură inimă, fie că este vorba despre o adunare. S-a înmulțit ucenicilor Ucenici, acesta e primul nume dat urmașilor Domnului Isus. Ucenici, aceasta e dorința Domnului Isus cu privire la cei mântuiți, toți trebuie să devină ucenici. Ucenici, aceasta e chemarea oricărui om care și zice creștin. Cei 11 ucenici s-au dus în Galileea. Iisus s-a apropiat de ei și le-a zis, duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile. Ucenicii fac ucenici după cum focul naște foc. Ucenic înseamnă omul care învață în fiecare zi câte ceva de la maestru. Evrei care vorbeau grecește cârteau împotriva evreilor pentru că văduvele lor erau trecute cu vederea la împărțiala ajutoarelor. Este vorba despre evrei care au trăit împrăștiați printre neamuri în diaspora și care s-au stabilit din nou în Ierusalim. Ei vorbeau grecește pentru că această limbă era limba universală, limba comerțului din vremea aceea iar evreii împrăștiați printre neamuri se ocupau mai mult cu comerțul. Acești evrei care vorbeau grecește, ca și ceilalți evrei, credeau împreună în Hristos, deci erau frați și făceau parte din trupul lui Hristos, unde deosebirile naționale, religioase sau sociale dispăruseră sau ar fi trebuit să dispară. Totuși se mai observă o rămășiță din vechea viață, din firea veche, Cârtirea, nemulțumirea, a venit din faptul că văduvele lor care vorbeau grecește erau trecute cu vederea la împărțirea ajutoarelor de toate zilele. În vremea aceea bunurile credincioșilor erau în comun și masa era împreună. Duhul Sfânt, prin apostoli, a înlăturat această piedică din viața primei adunări a Domnului Isus în Ierusalim și apoi în toate adunările creștine de pe pământ. Câteva gânduri duhovnicești în legătură cu cârtirea. Cârtirea este o boală grea a sufletului omenesc și mai ales în rândurile urmașilor lui Hristos. Cine cârtește nu-i mulțumit și cine nu-i mulțumit înseamnă că nu este adânc înrădăcinat în Hristos în care are totul de plin. Duhul lui Dumnezeu nu poate să stea la un loc cu cârtirea. Cine are Duhul lui Dumnezeu se mulțumește cu ce are. Cârtirea totdeauna vrea ce nu are, de aceea se zbate și tulbură totul în jurul ei. Cârtirea se naște din oul satanei, nemulțumirea. Cărtitorii nu pot sta sub stăpânirea lui Dumnezeu și nu se mulțumesc cu harul lui. El ne dă harul nu numai să credem, dar să și pătimim pentru el. Oricum ar fi, cârtirea nu aduce nimic bun între oameni și cu atât mai mult între cei credincioși. Cârtirea te face bănuitor, nemulțumitor, nervos și fără dragoste. Cârtirea este o răbufnire a egoismului, este o armă de luptă a lui. Cârtirea este valea întunecoasă a diavolului unde împinge sufletele ca să se târască prin murdăria cea mai de jos. Cei care zboară, cei cerești, nu cârtesc. Sfântul Ioan Gură de Aur a spus, Dacă diavolul nu vă poate împiedica de a face bine, voiește în alt mod aș deșerta ura lui asupra voastră. Dacă nu poate face cu iubirea de slavă de șartă cu lipsa de minte, apoi bagă în sufletul celor slabi, cârtirea. Nicolae Iorga a spus, Când mai auzi zgomotul cârtirilor, e un semn că ți-a rămas să te înalți și mai mult. Cârtirile noastre sunt niște căruțe pe care le trimitem la Dumnezeu ca să ne aducă alte necazuri, spunea John. Ajutoarele de toate zilele În Biserica lui Hristos, fie cea colectivă, fie cea individuală trebuie să se împartă zilnic ajutoare, trupești și duhovnicești. Nu e de ajuns că cu vorba cred ci roade din credinței să le din credință a, a ce acestei cred în Domnul și-n prea Sfintelei povesti. Credința, credința în Domnul Hristos, cât multă în cerul frumos, și Inta în cerul frumo Nu e de ajuns pe ce ci să abia pe de cre din tei drum dinți Lumina ta lor Dumnezeu ești, o ani în alergatul necoprind. Credința, credința în Domnul Cristos, pe multă ființa în cerul frumos. Mută în cerul Versetul 2. Cei 12 au adunat mulțimea ucenicilor și au zis, nu este potrivit pentru noi să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu ca să slujim la mese. Aceasta este prima adunare generală a bisericii de la nașterea ei din ziua cincizecimii. Unii cercetători sunt de părere că pe vremea aceea existau șapte locuri unde se aduna Biserica Domnului în Ierusalim pentru că numărul credincioșilor era prea mare ca să se adune toți într-un singur loc. Subliniem în versetul acesta un mare adevăr care era la temelia adunării lui Dumnezeu atunci și care trebuie să rămână neschimbat până la venirea Domnului Isus, și anume... Niciun lucru nu este de competența unui grup particular din adunare, niciun lucru fie cât de mic nu este în afara interesului întregii adunări, așa cum într-un trup nevoile unui mădular interesează tot trupul. Dacă adunarea Domnului dintr-o localitate are anumite probleme care țin numai de ea și nu de întreaga biserică de pe fața pământului, trebuie să le rezolve în sânul ei și să nu le trâmbițeze la alte adunări care sunt în afara acestor probleme. Dacă sunt lucruri care privesc întreaga adunare de pe pământ, atunci trebuie să fie aduse la cunoștință prin mijloacele cele mai potrivite. Așa cum s-a amintit în meditația de la versetul 1, în Biserica Domnului din Ierusalim s-au evit unele neînțelegeri de ordin administrativ. Slujirea la mese, adică împărțirea ajutoarelor care împiedica lucrarea de vestire a Cuvântului lui Dumnezeu, lucrarea săvârșită atunci numai de apostoli. De aici se înțelege că apostolii făceau și slujba de împărțitor de ajutoare. Duhul lui Dumnezeu care era în apostol și în toți ceilalți credincioși îi călăuzea în toate privințele ca lucrarea de vestire a cuvântului lui Dumnezeu să nu fie împiedicată. Aceasta era și este chemarea bisericii Domnului pe pământ. Alte lucruri sunt secundare care trebuie făcute dar la locul lor. Și au zis nu este potrivit pentru noi să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu ca să slujim la mese. Nici o lucrare care privește viața cea nouă duhovnicească să nu fie împiedicată de lucruri care privesc viața trupească. Pe acestea trebuie să le împlinim după ce împlinim partea duhovnicească, lucrarea lui Dumnezeu. Să facem lucrul acesta fără teama vreunei pagube. Să ne cunoaștem bine locul și rostul nostru în marea lucrare a Domnului Isus pe pământ, și să nu facem nimic nepotrivit cu Evanghelia, nimic nepotrivit cu chemarea și alegerea noastră. Totdeauna să avem în vedere Cuvântul lui Dumnezeu, propovăduirea lui, aceasta e voia lui Dumnezeu, partea din a planului său cu privire la trecerea noastră prin lume. Matei 6:33. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Lucrurile pământești cât ar fi de importante să nu împiedice niciodată lucrarea duhovnicească, să înțelegem bine adevărul acesta. Zice un om al lui Dumnezeu, orice dorință poate fi exclusă printr-o dorință mai înaltă. Propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu și lucrarea duhovnicească trebuie să aibă întâietate pentru un creștin cu viață normală în Hristos. Trebuie o armonizare în toate lucrurile ca să nu fie împiedicată lucrarea Domnului de mântuire a sufletelor. În nicio împrejurare prin care trecem să nu lăsăm cuvântul lui Dumnezeu. Cine ne ține pe noi credincioșii? Oare nu Duhul Sfânt prin cuvântul adevărului lui Dumnezeu? Numai cine ține cuvântul este ținut de cuvânt Cine lasă cuvântul, cuvântul nu mai poate ține Nu e de ajuns credința ca al cașor Și aprinde-o în focul dragostei de plim Atunci a Ier, și tot ce faci, Sunt felurite daruri. Cine are un dar care privește numai latura duhovnicească a bisericii să nu se ocupe cu partea pământească a adunării. Când lăstarii se încurcă unul pe altul, nici unul nu ajunge pom, rămân cu toții un biet tufiș. Nu este potrivit. Ceea ce este potrivit cu voia lui Dumnezeu, ceea ce este izvorât din ea, aceea este potrivit și necesar să trăim și să lucrăm noi, credincioșii Domnului Iisus. Voia lui Dumnezeu este sfințirea noastră și sfințirea numelui lui Dumnezeu în noi și prin noi. Voia lui este să nu pierdem nimic din valorile sale.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 Ajută cu ei cu vorba, cre, Și oamenile crede din tei să le aurim. Crede din fea acelia ce te crede. Când domnul și vrea, Sintelei poftă, credința, credința în Domnul Cristos, îți mute ființa în cerul frumos, îți mute păița în cerul frumos. la rum per ci fa bel segno lo la abbi ha lumina ta lord, Dumnezeu, ești. o ne ne Credința, credința în Domnul Hristos, cât mută ființa în cerul frumos. Cât mută ființa în cerul frumos. Nu e de ajuns da ca altaș, și-a focul dragostei de plinu. Atunci a jertfa fiindu-ne-n zadar și tot ce faci e Credința, credința în Domnul Hristos, îți mută ființa în cerul frumos, Cât mută ființa în cerul frumos. Căci pilde strălui și tăie Hristos, Mai petrece mult la gust ci cu cu cerul tu de cos. Acesta e prețul ce ne-a cumpărat. Credinta, credinta în Domnul Hristos. Îți mute pintă în cerul frumos. Îți mute pintă în cerul frumos.